Honen bestez bertzoortekin bukatu dugu? eta bateko saioari ekiteko bertolariak aurkeztuko dizuet. Aiarako altu epeko eta, eta lekoetazik, izarmeni guren, Serapio, Serapio Lopel, Ainoa Komaz, Julena izagirre, Unai mendibil, taiaki kabeza. Da, gazteizko muñekokatuetazik, Inakitena, uh! Maialen Arrausi, Unai Argote eta Inaki Binazpre. Uh! Hau gaurko, egin dira, gaurkoan bertzolariek egin beharreko lan puntuagarriak. garriak. Taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka sortziko nagusian iruna bertzo. Taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka sortziko txikian iruna bertzo. Bakarka laguainak emanda bi bertso sortziko txikian, bukaera emanda sortziko nagusian bertso bat, bina punturi erantzun sortziko txikian, hitz bat emanda bertso bat nahi, nahi den doinu eta neurrian, taldeko hiru lagunen artean, gai emanda, iru kopla, santimamine doinuan trikitrelariek lagunduta. Lan burtu agarriarekin azia horretik, bertso, eh, bertso agurra eskatuko diegu. Aceites y la cuasca.